a 154, de mulțumire pentru rânduiala celor desăvârșiți. Aleluia, slavă ți Doamne, Să-Listoase Arhereul Cel Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă apa via Duhului Sfânt ne-a botezat și lumina cuvântului Tău ne-a îmbrăcat. Aleluia, lui e Doamne, Să-Listoase Arhereul Cel Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea noastră, ca o candelă, în fața icoanei Talei, din sufletul nostru aprins-o a stat. Aleluia slavă ție, Doamnei, Sălistoase, ce cel Ceresc, Te-i și mulțumim, fiindcă porunca, Fiți dar voi desăvârșiți, am ascultat. Și zi de zi, lucrând cu râvnă, o avere în cer am câștigat. Aleluia slavă ție, Doamnei, Sălistoase, ce cel Ceresc, Te-i și mulțumim, fiindcă la această de taină, genunchi inimii noastre în fața ta s-au închinat, Aleluia, slavă ție, Doamne, seristoase, Histoase, Arhereu cel Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă fecioarele sufletului nostru, uleiul faptelor bune, l a adunat și din aurul roadelor, candelele lor le-au lucrat. Aleluia, slavă ție, Doamne, seristoase, Histoase, Arhereu cel Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin binecuvântare i-am certat pe cei ce ne-au blestemat și cu blândețe, pe cei cine ne-au prigonit, la necazuri i-am ajutat. Aleluia slavă-ți-e, Doamne, Isui Stoasi, alhereul celceresc, te bine și-ți mulțumim, fiindcă pe cei ologi de invidie, pe cei schiloditi de mândrie, pe cei bolnavi de la comie și de lene, noi i-am vindecat. Aleluia slavă-ți-e, Doamne, Isui Stoasi, alhereul celceresc, te bine și-ți mulțumim, fiindcă în la latine, în inima celor rătăciți am turnat. Și pe carul de foc al rugăciunilor noastre numele lor, la tine le-am înălțat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Toasea, Cel Ceresc, te iubim și nu mulțumim, fiindcă cel aprig și întăritat, haina faptelor lumești, i-am lăsat. Celor ce ne-au lovit cu milă, iertare, le am dat. Celor ce ne-au scuipat obrazul inimii noastre, le-am arătat, al lui slavă ție, Doamne, istoase râu ce o Te iubim și mulțumim fiindcă rugăciunea și postul în tăcerile am fășurat. Pacea ta în lume am se și naște tu ne câștigat.